Der Hase und das Stachelschwein. Es war einmal vor einer langen Zeit ein Rübenfeld. Da lebte eine Familie von Stachelschweinen. Mama und Papa mussten verreisen, und so blieben die beiden Zwillingsprüger alleine zu Hause. fehlt noch irgendwas? Hm, da fehlt noch irgendwas? Hm, da fehlt noch irgendwas? ja Sag mal, was muss denn noch an die Suppe? Hm, da fehlt noch irgendwas. Weißt du was, ich halte das nicht aus. Ich gehe nach draußen ein bisschen spazieren, bis du herausfindest, was der Suppe noch fehlt. Und ich bin wirklich hungrig, also finde es bald heraus. Ich weiß wirklich überhaupt nicht, was Mamas geheime Zutat ist. Ich kann mich nicht erinnern. Du hättest das Rezept aufschreiben sollen. Das habe ich, aber ich hab's verloren. Hättest du es aufgeschrieben? Das habe ich, aber ich hab's verloren. Hättest du es aufgeschrieben? Ach, mir doch egal. Mama, ich vermisse dich. Komm bald wieder. Bring eine Rübe mit vom Feld. Für den Salat. Klar. Das Stachelschwein ließ also seinen Bruder weiter kochen und ging los, um eine Rübe zu ernten. Neben dem Rübenfeld lag ein Kohlfeld, in das seit ein paar Tagen ein Hase eingezogen war. Hallo, Herr Hase. Bist du denn neu hier? Wie sieht's denn aus? Kurzer! <lacht> das war so witzig. Ist <lacht> so witzig. <lacht> Das war so witzig. <lacht> so witzig. Hey, warum lachst du denn? Oh, der Kurze ist wütend. Du bist so unterhaltsam. Ich finde das toll. Hey, hör auf damit. Was ist dein Problem? Nichts. Ich mache mir Sorgen um dein Problem. Was meinst du? Beine, Beine. Kann man damit laufen? Oder fällt man immer hin und rollt wie eine Stachelkugel? Das muss echt schwer sein, oder? Mit diesen Beinen zu leben, Herr, Herr, Stachelkurzer. Okay, das reicht jetzt, großer Kerl. Du armer Da kann man wirklich nichts machen mit diesen kleinen Dingen, die du Beine nennst. <lacht> du hast echt versucht, mich damit zu treten. Das ist wirklich unglaublich witzig. Ich kann dich vielleicht nicht treten, aber ich wette, ich kann dich im Rennen schlagen. Was? Du forderst mich zu einem Rennen heraus? Im Ernst? Kurzer? Ja, hast du Angst? Das war ein guter Witz. Das muss ich dir lassen. Du hast also Angst? Bist du verrückt? Ich? Angst vor dir? Ich kann 100 von dir ohne Probleme schlagen. Einfach so. Schau. Das war ganz gut, aber nicht schnell genug. Warum übst du nicht ein wenig, während ich nach Hause gehe und Mittag esse? Danach rennen wir von diesem Baum am Anfang des Feldes bis zu jenem am Ende des Feldes. Was? Was? Wir treffen uns in einer halben Stunde. Alles Gute! Hm, da fehlt noch irgendwas. Habe ich das wirklich getan? Hast du die Rübe für den Salat? Was muss denn noch an die Suppe? Vergiss die Suppe! Ich muss ein Rennen gewinnen! Was? Und das Stachelschwein erzählte seinem Zwillingsbruder alles, was er mit dem Hasen auf dem Feld erlebt hatte. Der Hase ist gemein, aber wie willst du das Rennen gewinnen? Ich habe einen Plan. Der Stachelschwein hatte sich einen Plan ausgedacht. Eine halbe Stunde später trafen sich Hase und Stachelschwein wie vereinbart an einem Baum. Ich sehe, du bist pünktlich. Ich mag das. Dir ist klar, dass dies ein Wettrennen ist zwischen mir, einem Hasen und dir kurzem kleinen Stachligen. Alles klar. Nimm du diese Furche und ich nehme jene. Geh in Position. Gib das Zeichen. Auf die Plätze, Hase, kurzer, kleiner Stachleger. Fertig, Hase, kurzer, kleiner Stachleger. Fertig, Hase, kurzer, kleiner Stachleger. Und los! Der glaubt, er kann mich schlagen, der Dummkopf. Ich sehe ihn gar nicht. Suchst du nach mir? Du bist schon da? Ich dachte, du wärst schnell. Das dauerte lange. Unmöglich. Rennen wir zurück zum Start. Okay. Endlich bist du hier. Ich hatte schon Sorgen. Das ist unmöglich. Rennen wir zurück zum Ziel. Du wirst mit jeder Runde langsamer. Vielleicht musst du noch mehr trainieren. Jetzt sehe ich zwei von ihm. Was ist los mit mir? Du meintest, du könntest 100 von uns schlagen. Dabei hast du gegen nur zwei verloren. Du... Ihr beides seid Zwillinge. Ja, stimmt. Aber das ist Betrug. Tut uns leid, aber du warst sehr gemein zu uns. Du hast stärkere Beine und bist schneller. Aber wie es aussieht, haben wir den stärkeren Willen und auch mehr Grips. Hier, trink das. Tut uns leid. Wartet. Das ist von meinem Feld. Es tut mir auch leid. Vielleicht können wir alle drei Freunde sein. Ich verspreche auch, nie wieder gemein zu sein. Das versprechen wir auch. Ja, versprechen wir. Das war's, was der Suppe fehlte. Cool. Mutters geheime, Zutat ist mm. Mutters geheime Zutat ist Kohl. Mutters geheime Zutat ist Kohl. Mutters geheime Zutat <lacht> ist Kohl. Und so wurden die drei besten Freunde. Jeder hatte etwas, woran es sehr gut ist. Und etwas, wo nicht so gut ist. Daher sollten wir nicht zu stolz sein auf unsere Talente, aber auch nicht zu traurig über unsere Schwächen.